Den gamla keltiska världen. Sida 11-13 Symbolbeskrivning 1. I början av varje kapitel finns avbildningar av några av de symboler och personer som förekommer i berättelserna. Titelsidan En druid offrar till gudarna omgiven av två träbeleten föreställande de gudar som han tillber till vänster i bildens övre del Långemannen från Wilmington ovanför ett keltiskt bergsfäste nedanför detta en förhistorisk cirkel av resta stenar en magisk, druidisk dimma sveper över landskapet i den övre ramen är några mytologiska djur avbildade, tjuren, rådjuret, galten, svanen och hunden. I mitten en tvåhövdad gud, som samtidigt ser på det levande och det döda. Till höger om denna hästgudinnan Epona. I den nedre ramen Brigid. Poesins och eldens gudinna. Svärdet som Arthur drog ur stenen. Månens olika faser. Symboler för druidernas astronomiska kunskaper. Arthurs legendariska slott Camelot. Och havsguden Lear. I ramen smitt. Två skallar, symboliserande huvudkulten. Överst i den vänstra ramen en keltisk växtsymbol, fruktbarhet. Och nederst ett vagnshjul, krig. Samt typiska avbildningar av modergudin Danu. Faderguden Dagda, med sin klubba och sin kittel. Samt krigsguden, Noada Silverarm. I den högra ramen den allkunnige guden Luk Med sina hammare Överst Den behornade guden Carnusos Och den trefaldiga krigsgudinnan Morrigan Med sina korpar Två Den gamla keltiska världen Den översta och den nedersta teckningen är utförda efter en silverkittel som hittats i Gundestrop i Danmark. Och vars dekorationer tros ha anknytning till den forniriska berättelsen om det stora boskapsrovet i Kuli. Den övre teckningen föreställer en keltisk hövding, den nedre en keltisk drottning. Vagnshjulen symboliserar hennes krigiska karaktär I mitten en keltisk hjälm funnen i Themsen, samt en dolk Ovanför en enkel keltisk kudda och nedanför en kokkittel upphängd i en järnkedja De vridna järnlänkar som bildar inramning symboliserar kelternas smideskicklighet. Inläsarens kommentar. De beskrivna bilderna ses i svartvitt längst till vänster på sida 11. Nu till texten. Sida 11. Kelterna har haft stor betydelse för den europeiska kulturens framväxt. ...och är förfäder till många av dagens europeer. Kelterna tillhör den indoeuropeiska språkgruppen... ...som en gång fanns i trakterna norr om Svarta havet... ...och någon gång omkring 2500 före Kristus... ...började sprida sig västerut över Europa... ...och österut bort mot Indien. När Kelternas maktställning var som starkast... ...cirka 300 före Kristus dominerade det hela landområdet från Östersjön till Medelhavet och från Svarta havet till Irlands västkust. De flesta europeiska språk och några indiska dialekter har utvecklats ur indoeuropeiskan. Kelterna omnämns första gången av den grekiske historieskrivaren Herodotus som levde på 400-talet före Kristus. På den tiden var kelterna ett stort och mäktigt folk som bestod av flera stammar med olika namn men som alla kallades Keltoy. De keltiska stammarna band samman av en likartad politisk organisation. Ett mäktigt prästerskap, religiösa traditioner, språk och utseende. Den keltiska kulturen uppstod emellertid långt tidigare och har troligen sina rötter i 2000-talet före Kristus. Den första perioden av den förhistoriska keltiska tiden brukar indelas i Hallstatt-perioden, cirka 700-500 före Kristus, och Laten-perioden, cirka 500 före Kristus till första århundradet efter Kristus. Hallstatt och Laten- är två orter i Österrike, respektive Schweiz där många gamla föremål har hittats Hallstattkälterna blev rika och mäktiga genom sitt skickliga utnyttjande av järnet som var en mycket starkare metall än den som deras förfäder under bronsåldern hade använt Av järnet kunde bättre vapen och verktyg samt kärl och redskap av olika slag framställas på 600-talet före Kristus grundades en keltisk koloni i Massilia, nuvarande Marseille, och handen med medelhavsländerna utvecklades. Hövdingarna blev rikare i och med att den nya tekniken och det föremål som tillverkades med dess hjälp spreds över Europa, och detta förde med sig stora kulturella framsteg. Omkring år 500 före Kristus var tiden mogen för det skräckinjagande och het leverade latänkälternas uppdykande på scenen. Med sina lätta stridsvagnar med järnskodda hjul svepte de med obeveklig hastighet och skicklighet genom Europa. Besegrade etruskerna och slog sig ner på den apenninska halvön i delar av Grekland och Asien, Galatien, och ända så långt västerut som på den iberiska halvön och de brittiska öarna. Kelterna betraktades med förfäran, men samtidigt med stor beundran på grund av sitt tekniska kunnande, sitt utsökta konsthantverk, sin religiösa glöd och brinnande kunskapsgiver. Sida 12 År 390 före Kristus ärövrade Kelterna Rom- och 279 före Kristus anfölls den grekiska staden Delphi av en keltisk stam från mindre Asien som kallades Galater. Attacken mot Delphi misslyckades, men kelterna blev kvar på Balkanhalvön. En del av de keltiska soldaterna var legosoldater, så kallade spjutbärare, som stred under många fältherrar, bland andra Alexander den Store och färdades säkerligen vida omkring år 225 före Kristus då en gallisk jättehär instängdes av två romerska herrar vid Talamon, norr om Rom inleddes en nedgångsperiod och det keltiska väldet började falla sönder det skulle dock dröja mer än 200 år till dess att Julius Caesar år 58 före Kristus slutgiltigt besegrade Gallien och ytterligare nästan hundra år till dess att en stor del av Britannien införlivades med det romerska imperiet. Kelternas historia upphör emellertid inte i och med roms seger. Kelterna levde kvar i Europa och trots att det keltiska språket dog ut på många håll överlevde keltiska föreställningar, högtid och ortnamn. Irland och stora delar av Skottland kom aldrig under romerskt välde. Och där samt i Wales och på Isle of Man bevarades den keltiska konsten och religionen och det keltiska språket. Även Cornwall förblev keltiskt, trots att romarna utvandt hem och byggde sina praktfulla landställen där. Under 400- och 500-talen återvände koniska och walesiska kolonister till det europeiska fastlandet och den keltiska traditionen återfördes därmed till Bretagne. Den keltiske druidkungen Divicciacus var nära vän med Julius Caesar och bodde hos honom i Rom. När Caesar beskrev det keltiska samhället har han således haft en initierad sagesman till hands. Enligt Caesar betraktades det vanliga folket nästan som slavar. De högre klasserna utgjordes dels av druiderna, dels av riddarna. Druiderna var offerpräster och uttydare av religionen. Det var också domare i civila såväl som privata tvister, till exempel vid gränstvister och testamentstvister samt vid brottmål, exempelvis mord. Det fällde utslag och bestämde böter och straff. Den person eller stam som inte fogade sig i druidernas beslut vannlystes från offersarmonierna. Detta var ett hårt straff. Eftersom den drabbade då blev utesluten ur gemenskapen och inte längre hade några rättigheter inom stammen. När den högste druiden dog tillträdde antingen den druid som hade den högsta värdigheten efter honom eller om valet var svårt Företogs en omröstning Det kunde även förekomma Att rivalerna fick ställa upp i tvekamp. Varje år vid ett visst datum Samlades druiderna på en helig plats Som betraktades som gallians medelpunkt Det som hade en twist att lösa Fod dit och hörde druidernas dom Denna heliga mötesplats Kan eventuellt ha legat i Chartres där katedralen nu står. På Irland samlades druiderna i helgedomen i Tara och i Britannien på ön Anglesey. Caesar berättar att druiderna bevarade stora mängder poesi i minnet. Inlärningen kunde pågå ända upp till 20 år. Druiderna använde inte skriften för att nedteckna sin lärdom- Eftersom det ansåg att det hade varit att vanhedra den heliga kunskapen. Vid räkenskaper, statliga som privata, användes dock det grekiska alfabetet. En mycket viktig religiös uppgift för druiderna var att vidmakthålla tron på själavandringen. Kelterna trodde att en människas själ efter döden övergick i en annan person- det var en av förklaringarna till det dödsföraktande mod som de keltiska krigarna uppvisade i striden. En del kelter, skriver en romersk författare, hyste så stort förakt för döden att de gick ut i striden helt nakna, så när som på en gördel. När fiende arméerna stod uppställda på stridslinje stormade de keltiska krigarna fram, framför sina stridsvagnar. Och utmanade det tappraste bland fiende soldaterna på envig, svingande sina svärd och kastspjut för att injaga skräck i motståndarna. Cesar berättar också att druiderna hade avsevärda kunskaper om stjärnor, jordens storlek och naturfilosofi, samt om de odödliga gudarnas makt och verksamhetsområden. De keltiska stammarna levde vitt skilda åt, och det dagliga livet måste ha varierat beroende på klimat, jordmån, avstånd till havet och så vidare. Men arkeologiska fynd visar att deras levnadssätt ändå i stort sett var detsamma. De bodde i befästningsverk uppe på höjder eller i befästa gårdar i lägre terräng. Husen, vissa av dem mycket stora, var cirkelrunda och hade tunga, kupolformade halmtak. Sida 13. På Europas fastland förekom också ovala eller fyrkantiga hus. Kelterna hade inte något större intresse för byggnadskonst och trivdes väl i sina varma, bekväma hus där det ofta fanns en centralt belägen eldstad och ett rökhål i halmtaket. I en lång kedja ovanför elden hängde en stor kittel och ett stekspett, som användes till att steka kött över den öppna elden Kälterna bakade bröd i ugnar Eller på bakplåtar Det hade även stora stekgropar i marken Där hela djur stektes Det drack mjölk, öl eller mjöd Och vin när det fanns att tillgå På de stora fästerna Åt det helst färskt eller saltat fläsk Även kumminkryddad fisk Och honungsstekt lax betraktades som läckerheter Det tillverkade ost och använde sig av urter både som krydda och som medicin Det odlade vejde för att framställa blå färg Andra växtfärger användes också till att färga tyg Riddarnas, druidernas och det välbärgade fria männens hem präglades inte av överdåd enligt medelhavsbornas sätt att se men det levde ändå ganska bekvämt Kälterna var fåfänga Och mycket stolta över sitt praktfulla hår Som de blekte med kalk Och smyckade med guldprydnader Guld förekom mest västerut i den keltiska världen Och silver österut Det vapen som kälterna bar vid högtidliga tillfällen Var konstfärdigt utformade Och dekorerade med ädla metaller och dyrbara stenar Husen pryddes av rika snidesarbeten av idegran Och på gästabudshallarnas väggar Hängde mönstrade sidentyger och linnevävar Klädedräkten var sydd i tyg Med inslag av guldtrådar Och hade vackra båder Och invecklade mönster med rutor och ränder Det är beskrivningar av halsornament Arm och vristsmycken Ringar, huvudbonader och hjälmar Som förekommer i sagorna Bekräftas av arkeologiska fynd Gallernas favoritklädsel var byxor Irerna föredrog tunika Alla bar baden mantel Och mantens längd stod i förhållande Till bärarens sociala ställning Favoritssysselsättningar var jakter boskapsrov, strider fester och brädspel framförallt älskade kelterna musik, poesi och sagor och de ägnade mycket av sin tid åt att dyrka de nyckfulla gudarna religionen dominerade kelternas liv det fanns sedvänjor som måste följas, uppmärksammas eller undvikas det makthavande var belagda med taben av olika slag och att bryta dessa Ledde till förderv. Många gudar och gudinnor förekom hos kelterna. De flesta kända för oss endast genom inskriptioner, ortnamn eller omnämnanden av romerska författare. Den största kunskapen har vi dock från den gamla litteratur som har överlevt på Irland och i Wales. Kelterna hade en lång muntlig tradition som omhuldades av det lärde. Och det guda och hjältemyter som det vidare befordrade Speglar säkerligen en livsstil som rådde i hela det övriga keltiska Europa Det genom dessa gamla sagor som vi fått veta något om rättsskipningen Samhällsorganisationen och livssynen i den keltiska världen Den mest berömda av alla keltiska hjältar är kanske kung Arthur den enda som är känd över hela Europa och i Europas gamla kolonier. Arthurs äventyr utspelades både i Britannien och i Frankrike. Han sägs ligga försänkt i djupsömn under vulkanen Etna på Sicilien. I Frankrike var Arthur känd som le roi Artus- detta namn har stora likheter med namnet Artaios. Guden Artaios var enligt romarna en keltisk motsvarighet till Mercurius. Under medeltiden trodde man att Arthur var en historisk person. Enligt vissa teorier ska han ursprungligen ha varit en mäktig gud som varit känd under olika namn över hela det keltiska området. Sagorna i den här boken är återberättelser av gamla iriska och walesiska originalsagor som tillsammans med den grekiska och romerska är den äldsta bevarade skrivna litteraturen i Europa. Genom dessa sagor, liksom genom de högtider och den folklor som fortfarande hålls vid liv kan vi få en dunkel aning om tidigt levnadssätt och tidig tro.